«Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ дев'ятнадцятий. «Пані, гарна пані, хочеш пити?» Тихий голос був настирливим. Анжеліка підвелася на лікті. Голова у неї страшенно боліла, чоло здавалося свинцевим. «Пи, адже ти хочеш пити?» Молода жінка простягла губи до чашки. Від свіжої води їй полегшало. Так, їй хотілося пити, дуже хотілося. Еліто, її затуманений погляд ледь розрізняв невелике обличчя. Ти знаєш французьку? Господар навчив мене. А звідки ти? Я гречанка. А як ти опинилася на цьому кораблі? Тому що я рабиня. Хазяїн купив мене ось уже 12 місяців тому. Але тепер я йому набридла, і він дозволяє матросам мучити мене. Тоді, якби не ти, де ми тепер? «Біля Сицилії. Увечері видно вогонь вулкана. Він димиться, проклятий. Сицилія», – механічно повторила Анжеліка. Простягнувши руку, вона погладила темні кучері. Їй полегшало від того, що поряд була ця дівчина, від її співчуття. «Лягай біля мене». Гречанка злякано озирнулася. «Я не смію затримуватись тут, але я незабаром прийду знову. Я тобі служитиму, бо ти була добра до мене. Хочеш ще пити?» «Так, дуже хочу. Допоможи мені роздягтися. Костюм палить мене». «Це ти вчора його висушила і випрасувала?» «Так». Дуже обережно, легкими рухами, Еліда допомогла Анжеліці зняти взуття, камзол, кілоти та сорочку. Анжеліка загорнулася у простирадло і важко впала на кушетку. «Мені дуже жарко. Тепер легше». Вона не чула, як рабиня тихенько вийшла. Корабель йшов швидко. Його ритмічне похитування заспокоювало Зрідка чулося ляскання вітрів, що роздмухувалися Анжеліка не відчувала біг судна Подумала, що вирушила на море шукати свою долю Вона завжди мріяла про це з того самого дня Коли її брат Жослен крикнув їй Я їду на море Корабель везе її до її кохання Але її кохання ховається десь за обрієм А чи пам'ятає ще Жофрей де Пирак про мене? Чи він хоче мене? Раптом спитала вона сама себе. Я ж відмовилася від його імені, а він міг відмовитися від пам'яті про мене. Попіл вулкана розлітається всюди. Він покриває дороги, якими давно ніхто не ходив. І сліди тих, хто колись пройшов, уже не знайти. А я помру під цим попелом, думала Анжеліка. Я задихаюсь, мені жарко, цей попіл палить мене. Я зрозуміла, що ніхто мені тепер не допоможе. Двері прочинилися, і світло ручного ліхтаря проникло в темряву каюти. У неясному світлі з'явилося глинисте обличчя Маркіза, який нагнувся над нею. Ну, чудова Фурія, подумала про свою поведінку, вирішила нарешті скоритися. Вона лежала на животі, обхопивши голову руками. Її прекрасні бліді плечі біліли, як мармурові, а розсипане волосся надавало їй вигляду статуї. Вона була дивно нерухома. То був не сон. Дескренвіль насупив брови, поставив ліхтаря на столик і нахилився, піднімаючи Анжеліку. Її тіло не чинило опір. Важка голова опустилася на плече пірата. Покривало зісковзнуло сковзнуло і оголився чудовий торс, золотисто-білий, з ніжними тінями. Це тіло було гаряче, опалювало йому руки. Пірат випустив його і спробував підняти голову Анжеліки, щоб побачити її обличчя. Голова відхилилася назад, захоплена вагою густого волосся, а з ледь відкритих помітною посмішкою губ злетіли ледве чутні слова «Улюблений мій», «Коханий мій». Очі під напіввідкритими повіками нічого не бачили. Маркіз Дескренвіль переводив погляд із цього обличчя, сповненого болю та ніжності, на голе тіло, пружну тяжкість якого він відчував. Нарешті він підвівся, Обережно поклав її на кушетку та вкрив. Зовні майнула постать, яка миттєво сховалась. Він гукнув. «Елідо!» Дівчина підійшла, прикриваючи покривалом свої темні очі. Маркіс показав рукою на каюту. «Це жінка хвора. Доглядай її!» Анжеліці здавалося, що її мучить кошмар. Вона була одна на судні, яке мчало темної ночі невідомо куди. Чулися свист вітру в снастях, ляскання вітрів і важкі удари хвиль по корпусу корабля. Потім її охопило протягом, двері каюти відчинилися. Ніч була безмісячна, але звідкись у каюту проникали слабкі промені світла і час від часу долинали звуки дивних приглушених піснеспівів. Анжеліка підвелася, вона була дуже слабка. З неймовірним зусиллям дісталася дверей і, вчепившись за одвірок, машинально запахнула кінці накинутої на неї шалі. Стало трохи світліше, вона побачила перед собою місток і пішла до нього. Приємно було ступати босими ногами по дошкам, ще теплим від денного сонця. Попереду майнули дві тіні. Блиснуло лезо мавританської шаблі, блиснуло дуло мушкета, і вона подумала: це вартові. Вона намагалася зрозуміти, що навколо, але думки ковзали, як струмки піску в пісочному годиннику. Знову все потемніло. Вона відчула, що втрачає свідомість, але все-таки залишалася на місці і бачила світло ліхтаря біля вартових. Потім ніби зрушила віконниця, і з глибини з'явилося червоне світло. Отвір розширився, за ним стало видно трюм, слабо освітлений лампами. В отворі з'явилися бліді й темні плями обличчя, що тяглися вгору. З отвору тягло сморідом скупчення людських тіл. Так само пахло у дворі чудес подумала Анжеліка, і на галереї від місць для веслярів. Це раби, бідолашні раби. Вона пішла вперед, минувши вартових, які злякано схопилися і почали шепотітися. Може, їм здалося, що вони бачили привид? На зустріч Анжеліці метнулася біла фігурка, і м'яка рука обхопила її плечі. «Де ти була? Я тебе всюди шукала. Ох, як ти мене налякала! Ходімо, ляжемо швидше. Тут не можна залишатись, тобі буде погано». Ходімо, подругу, ходімо, сестро моя. Корабель стояв на якорі. Анжеліка зрозуміла це з легкого погойдування та рідкісних поштовхів. Вона підвелася, спираючись спиною об стінку. Яскраве проміння сонця з силою пробивалося в каюту. Воно й розбудило її. Вона посунулася, йдучи в тінь від їхньої спеки. Нічна тиша змінилася шумом та стукотом. Зверху долина вту під босих ніг, крики, свистки, суєта розтривоженого мурашника. Де я? Вона провела руками по обличчю, щоб скинути завісу, яка заважала усвідомити навколишнє. Пальці були зовсім тонкі, просто прозорі. Вона їх не впізнавала. Розсипане по плечах волосся було легким, шовковистим, навіть запашним, наче дбайливі руки довго розчісували його. Вона пошукала очима свій одяг, і побачила, що він акуратно складений на скрині. Це все Еліда зробила. Еліда, ця ласкава рабиня, яка назвала мене сестрою. Вона почала одягатися і здивувалася тому, що корсаж вільно бовтається на талії. Черевиків вона не знайшла. Потім довго шукала пояс і нарешті згадала. Та це пірат забрав його. Помало до неї поверталася пам'ять. Вона встала, ноги ще погано тримали її. Все ж таки, чіпляючись за перегородки, вона вибралася з каюти і зуміла дійти до містка, де нікого не було. Шум долинав попереду. Вона спробувала зробити ще кілька кроків, від свіжого повітря голова у неї закружляла, і вона мало не впала. А потім скрикнула від захоплення. Попереду був острів. Там на тлі неба виступали чисті білі контури маленького античного храму. Він самотньо стояв на вершині невеликої гори напівзеленої, напівсірої, скелястої та прикрашеної пишною рослинністю, вінчаючи її, як дорога перлина, вінчає корону. У наповненому сонячним світлом повітрі храм ніби плив і здавався примарним кораблем, який прямував через мирні Єлисейські поля. А довкола виднілися колони, багато колон, залишків зниклих храмів минулих часів. Вони здіймалися білими ліліями серед густої трави. Руїни, руїни. Погляд Анжеліки ковзнув униз по схилу гори. На березі виднілося село із нескладних квадратних будиночків, що скупчилися навколо каплиці у східному стилі. Чоловіки і жінки у чорному одязі дюрмилися на березі, дивлячись на бригантину, що встала на рейді. На ній, на гермесі, і розігрувалося видовище, що привернуло їхню увагу. Поблизу Анжеліки грюкнули двері, і швидко вийшов чоловік. Вона впізнала його червоний, трохи полинявілий реденгот із напівстертою вишивкою, а головне загоріли обличчя у дрібних зморшках з виразом шаленої злості. де Дескренвіль. Вона бачила це обличчя над собою, коли відчайдушно чинила опір за дусі. Ця жорстока гримаса нагадала годинник болісної боротьби. Вона стислася. Намагаючись стати непомітною, несподіваний оклик змусив її підскочити. «Ох, значить тобі правда краще, ти одужала?» – запитувала Елліда. «Ось чому ти вставала вночі? Як ти почуваєшся?» «Вже майже добре, але що це за метушня?» Молода гречанка похмурніла. «Сьогодні вночі втік один із рабів, той дідок, твій друг». «Саварі?» – вигукнула Анжеліка, провалюючись у порожнечу розпачу. Так, і хазяїн лютує, бо цінував його за вченість. Анжеліка хотіла піти на ніс, звідти долина в галас. Еліда втримала її. Не показуйся, хазяїн, у сказі. Мені треба знати, що там. Еліда поступилася. Вони обережно підійшли ближче і сховалися за канатами, спостерігаючи за тим, що відбувається. Біля містка зібралася вся команда. І ще якісь люди, мабуть, раби, що майнули тоді в люку трюму. Там були жінки і діти, чоловіки у розквіті років, молоді та старі різні люди, білі, смагляві, коричневі та чорні, у найрізноманітнішому одязі. Від яскраво розшитих щільних безрукавок, жителів Адріатичного узбережжя, до арабських бурнусів і темних покривал гречанок. Дескренвіль обвів усіх важким нерухомим поглядом і накинувся на кор'яно, що неквапливо й важко піднімався на місток. Ось до чого призводить слабкість. Я піддався лестощам цього старого ворона-аптекаря. І знаєш, що він зробив? Утік. Це другий раб, який утік із мого корабля протягом місяця. Насамперед зі мною ніколи такого не бувало. Адже я жах серед земномор'я. Мене так прозвали недарма. І треба ж, щоб я дозволив обдурити себе якийсь жалюгідній мокриці, за яку вліворну не отримати і півсотні піастрів. Він заморочив мені голову своєю балаканиною і захопив на ці нещасні острови, запевнивши, що я нечувано розбагатію, бо тут є якась чудова речовина. І я йому повірив. Мені слід було пам'ятати, що я захопив його разом із проклятим провансальцем, який примудрився втекти зі своєю баркою, а я ще полагодив цю шкаралупу, щоб більше виручити за неї. Ніхто ще з мене так не знущався, а тепер цей аптекар. У нього, звісно, були спільники. Чи серед вартових, чи серед команди, а може і серед рабів. Це я зараз з'ясую. Кор'яну, тут усі зібралися? Так, ваша світлосте. Так, зараз побавимося. <рігла> Над Маркізом Дескренвілем ніхто ще довго не сміявся. А цього проклятого аптекаря я роздавлю, як клопа, коли зловлю. Мені слід пам'ятати, що цей старий диявол потопив наш каїк. Ну, пішли, всі сюди. Оскільки всі вже стояли на місці, ніхто не ворухнувся, Всі мовчали, тривожно поглядаючи на місток. Сьогодні вночі з борту спустили каїк. Він зник, а на ньому був один із рабів. Хто з варту сьогодні вночі? На варті були шестеро людей, які змінювали один одного. Нехай вони вийдуть уперед. Скажіть, хто винний? Хто покаже на винного, той збереже життя. Якщо сам винний чи винні зізнаються – я їх тільки вижену зі своєї команди та висаджу на цьому острові. Визнайте, перш ніж я встигну перекласти своє розпорядження на італійську, грецьку та турецьку. Він повторив сказане трьома мовами. Капітан Матіє переклав його слова арабською. Потім запанувала тиша, що переривалася лише схлипуванням дітей, яких перелякані матері швидко змушували замовкнути. Нарешті підвівся один із наглядачів і щось прокричав де Скренвіль і Кор'яно переглянулися. «Вони нічого не знають. Справа звичайна. Ну що ж, панове, хочете прикинутися дурниками, то вдамося до звичайного покарання. Нехай стражники кинуть жереб. Повісимо того, на кого вкаже доля. Почнемо. Он, ти і ти, ідіть сюди». Двоє, на кого він вказав, вийшли з ряду і піднялися на місток. Один був гарний темношкірий, другий – уродженець Середземномор'я корсиканець чи сардинець, зі світлим волоссям та темною від засмаги шкірою. Вони не тремтіли від страху. Серед флібустієрів було звичною справою, що жереб вирішував, кому розплачуватися за всіх. І ніхто не намагався ухилитися від долі. «Ось раковина визначить Божий суд», – сказав Дескринвіль. «Решка – це спинкою догори, орел – ямкою догори, решка – це смерть. Ну, Мустафе, починай!» Губи темношкірого ворухнулися. Інч-Алла. Він узяв мушлі і підкинув їх. Орел. Тепер ти, Сантаріо. Сардинець перехрестився та кинув раковину. Решка. На обличчі темношкірого виявилося неймовірне полегшення. Сардинець опустив голову, де скринвіль посміхнувся. Доля обрала тебе, Сантаріо. Але ти, може, й не винен. Якби ти заговорив, то врятував би своє життя. Тепер уже пізно. «Нарею його». Два матроси вийшли вперед і схопили засудженого. «Зачекайте», – сказав пірат, – «мало підняти одного. Візьмемося за рабів». Вони, зрозуміло, нічого не бачили, нічого не чули і ніхто з них нічого не скаже. Але розплачуватись їм все одно доведеться. І доля вкаже кому. Так як попередній жереб випав проти християнина, нехай зараз кидають лише мусульмани. Ледве переклали це розпорядження, як серед маврів і турків чинився крик обурення. Літня людина з гарним арабським обличчям і пофарбованою бородою хною вийшла вперед, вичайдушно протестуючи. Кор'яно переклав. Він каже, що справедливість господня сама зробить вибір між вірними та невірними. Дескрінвіль знову посміхнувся. Бачу, діти мої, що полон і рабство не зупиняють суперечок через віру. Ну що ж, хай цей старий мує дзін і кине черепашку. Якщо випаде орел, то він сам вказує на жертву серед своїх єдиновірців. Старий повернувся до сонця, яке піднімалося, тричі простягся ниць і вимовив кілька слів. Він каже, що якщо Бог вибере для розплати мусульманина, то сам прийме смерть бо він мула, тобто алжирський священик. Гаразд, але вистачить кривлянь. Кидай черепашку, ти стара мавпо. Мула підкинув легку раковину. Орел. Дескренвіль вибухнув історичним сміхом. Ох ти, старий притворник, поталонило тобі, зумів виграти. Тепер нехай християни обирають свого священика. Що? Давайте, давайте, де той, хто вас благословляє? Жодного священика? Так немає священика? кричав Дескренвіль із шаленим сміхом. Тоді влаштуємо іншу втіху. Нехай доля обирає між найстарішим і наймолодшим із рабів християн. Ну, не молодша десяти років, я таки не мінотавр. Запанувала мертва тиша. Потім пролунали жіночі крики. Матері намагалися вкрити своїм тілом хлопчаків-підлітків, що притискалися до них. «Поспішайте!» – гаркнув Дескренвіль. «На кораблі правосуддя відбувається швидко!» «Виходьте сюди, бо я...» Цю несамовиту промову перервав сильний глухий вибух, що пролунав у глибині корабля. Усі були приголомшені. Потім пролунав крик. «Пожежа!» Над кормою піднялася хмара білого диму, що виривалася з вентиляційних отворів. Раби заметушилися в паніці, але бичі сторожів швидко навели серед них лад. Дискренвіль зі своїм помічником кинулися на корму. «Чия перша вахта?» – заревів він. Декілька зляканих матросів вийшли вперед. Четверо до люка. Підняти його. Ще четверо спустіться вниз і подивіться, що там діється. Дим іде звідси, де лежать припаси біля камбуза. Ніхто проте не ворухнувся. Усі наче скам'яніли. «Це диявольський вогонь, ваша світлосте!» – пролепетав один із матросів. «Подивіться, який дим! Це не наш, не християнський дим!» Справді, струмані диму, що виривалися з люка, важко тяглися над самою палубою. Вони були то густо білі, то розпливалися, наче туман над болотом. Дескринвіль зробив крок уперед і простяг руку долонею вгору, зігнувши її жменькою, потім підніс до носа. Дивно пахне. Опам'ятавшись, він вихопив пістолет із за пояса кор'яно і закричав. Зараз пущу вам усім кулі зад, якщо не спуститеся вниз, як наказано. Цієї хвилини серед клубів пари люк відкрився. Всі закричали, і сам Дескренвіль відступив на крок. Привид, виходиці з того світу. З найгустішого клубу диму вийшла постать, закутана у щось біле і вологе, і глухий голос промовив. Прошу вас, пане Дескренвіль, не турбуйтесь, це нічого зовсім нічого не варте вашої уваги. Що, що це означає? прогарчав розгублений пірат. Ах ти клятий алхіміку. Мало того, що увесь ранок ми тебе шукали, ти ще й пожежі влаштовуєш у мене на борту. Фігура повільно виплутувалася з білого кокона. Спочатку з'явилася голова і борода саварі. Потім він чхнув, закашлявся. Знову заховався за своїм саваном, простягнув руки, жестикулюючи, і нарешті зник у люкові, захлопнувши його за собою. Анжеліці, як і всім присутнім, здавалося, що відбувається якесь чаклунство. Але незабаром Саварі з'явився знову, піднявшись сходами, що вели на другий місток. Він був спокійний і ніби дуже задоволений, хоча обличчя його було в сажі, а від порваного та забрудненого одягу виходив дивний солодкувато-нудотний запах. Він пояснив, що пожежі немає, а пари та вибух, викликані зробленим ним дослідом, який обіцяє надзвичайно багато для науки взагалі і для плавання морем, зокрема. Провідник піратів оглянув його і крикнув люто: «Ти що, не втік? Я? Навіщо мені тікати? Мені дуже добре у вас на кораблі, ваша світлосте. А каїк?» то спустив його у море. Над поручнями здалося кирпати ром'яне обличчя молодого матроса, який піднімався спущеними з борту мотосковими сходами. Він зупинився, розгубившись. «Каїк, хазяїне, це я взяв його і вранці поїхав на острів за вином». Дескренвіль заспокоївся, а Кор'яно дозволив собі розсміятися. «О, хазяїне, з того часу, як утік цей проклятий марселець, вам тільки й мерехтять в погоні». Адже я наказав п'єріку вирушити зранку раніше за вином. Ідіот! Розратований пірат знизав плечима і відвернувся. І тут він побачив Анжеліку. Похмуре обличчя його розправилося. Він зробив зусилля, щоб здатися люб'язним. А, от і наша чудова Маркіза. Ви, значить, видужали. Як ви себе почуваєте? Вона все ще трималася за стіну і дивилася на нього з жахом та нерозумінням. Врешті вона прошепотіла. «Вибачте, я не розумію, що зі мною було. Хіба я була хвора?» «Понад місяць!» – усміхнувся пірат. «Місяць, Боже мій, де я тепер?» Маркіз змахнув рукою, показуючи на острів, увінчаний руїнами. «Перед вами, пані, острів Хіос. Він знаходиться всередині кіклад грецького архіпелагу».